Hoofdstuk 76 Die verwondering van die drie priesters oor die weisheid van die kind en van Joosef, Joosefse kort en korrekte vertelling van die mythologie van die gode. Met die hoogste hoogachting het die drie priesters nader aan Joosef gekom en om gevra hoe die kind tot so'n hoogst wonderbaarlike weisheid gekom het en hoe oud hy wel was. Maar Joosef sê aan hulle, Lieve vriende, Vra nie te vroeg daarna nie, want in te vroe antwoord sal jylle die lewe kon kos. Volg ons maar na en laat jylle baie afgoede maar staan en gloe dat daar maar een ware Elohim van jemel en aarde bestaan en gloe dat hierdie een ware Elohim hy is, wie die volk van Israel in Jerusalem aan bid en vereer, dan sal jylle in jylle self en uit die kind verneem van waar sy weisheid is. Die priester sê echter, Meneer, Ie spreek merkwaardige woorde hier, is ons hoofgoode Zeus, Apollo, Mercurius, Vulkanus, Pluto, Mars en Neptunus, Juno, Minerva, Venus, en die ander dan niks anders as louter producte van die menselike fantasie nie? En Joosef antwoord, Luister na my vriende, al jylle goede het ontstaan dier die fantasie van jylle voorvadere, wat die ware Elohim nog baie goed geken het. Hulle was echter besondere dichters en sangers aan die hoove van die vroere konings van die land, en hulle het weliswaar in goeie ooreenkomstige sin die eigenskap van die eenware Elohim vir persoonlik. Voor hulle het Jupiter die goedheid en die liefde van die ewige vader voorgestel, Apollo die weisheid van die vader en Minerva die macht van hierdie weisheid. Mercurius het die alomteenwoordigheid van die een Elohim dier sy machtige wil beteken, Venus die heerlijkheid, die skoonheid en die ewige heug van die godelike weese uitgebeeld, Vulkane en plato het die totale mag van die een Elohim oor die hele aarde voorgestel. Maar sê die goddelike erg en die oordeel en die dood voor die veroordeeldes uitgebeeld. Neptunus sê die werkende gees van die een Elohim in alle waters voorgestel, hoe hy daardeur die aarde van lewe voorsien. Soe die ouw Isis, ewe as Osiris, die godelike onantastbare gewijd voorgestel, wat ewig in sigself die godelike liefde en weisheid is. En soe stel die ander laar gode niks anders, as louter eigenskappe en ooreenkomstige beelde voer van die eenware Elohim nie. Dit was in echt loflike weise van voorstelling, want die mens weet nie beter, as dit, Alles slechts die een Elohim beskryf in die verskillende vorme van sy talloose uitwerkings nie. Met die verloop van tyd tydechter het selfs sig eie liefde en heersig die mens om verblind en verduister. Hulle het die geest verloor en daar het niks anders oorgebly as die uiterlijke materie nie en hulle het heidene geword wat soveel wil se as Hy het groot materialiste geword en die een groot Elohim verloor en het daarom aan die uiterlijke leebeelde wat hulle nie verstaan het nie, geknaag soos honde wat gulsig knaag aan die kaal bene waaran geen vleis meer sit nie. Verstaan julle my? Die drie het mekaar met groot oog aangekyk en gesê, Waarlik, jy is in ons afgoede diens nog beter thuis as ons, Waar het jy dit alles te wete gekom? Maar Jozef sê, Hou maar geduld, Die kind sal dit aan jylle meedeel. Volg ons daarom na, En keer nie weer terug na die ouwewe nie.